Stress mindig van. Persze a legjobb az, ha meg tudjuk szüntetni, még ha ideiglenesen is. Tehát a reziliencia szerintem függhet attól, milyen határozottan és milyen lelkesen szüntetjük meg a stresszt. Egy költözés is lehet stresszoldó. Menekülés, ha az ember sikeresen menekül egy rosszabb helyről egy jobb helyre. Egy olyan helyről, ahol sok a stressz, egy másik helyre, ahol kevés. Én a helyen emberi környezetet is értek. Néha a környezetem legnagyobb része emberi, tehát hogy kikkel vagyok körülvéve, kik a társaságom. Ha otthanyom a társaságot, vagy a társaság hagyott engem, az érzésem nagyban függ attól, hogyan értelmezem ezt. Stresszt okoz-e nekem, vagy sem? Vagy elkeseríte, vagy sem? Mert ha azt gondolom, hogy ami történik, az valami jónak a kezdete, akkor nem fogok annyira szenvedni, mintha úgy gondolok rá, mint a rossz kezdetére. Mindent, ami történik, elfogadhatunk annak, ami. Az itt és mostban. Ám nagyon sokan hajlamosak diagnosztizálni. Valami történik, és azonnal gondolkodás nélkül azt kérdezik, hogy ez most jó vagy rossz. Arról már beszéltünk, milyen az, ha mindent valamiféle szimptómának gondolunk, nem csak annak, ami. Ez most minek a szimptómája? Talán az, hogy most menekülök innen, annak a szimptomája hogy az egész életem folytonos menekülés lesz, mert sehol sem lehet élni? Vagy azért menekülök, mert ez a kezdete annak, hogy végre olyan helyet találjak, ahonnan majd nem kell menekülnöm soha többé? A két esetben nem különbözik a jelen pillanatnyi menekülés, de kétféleképpen interpretálhatom, és ez mindennel így van. A mai nap a romlás kezdete. A mai nap a javulás kezdete. De hát a mai nap, az csak a mai nap, és kész. Valahogy mégis próbálunk megkapaszkodni. Úgy teszünk, mintha. Azt, aki megbízik a pillanatban, az Isten a tenyerén hordja. Nem történhet vele rossz. De hát ezt is kétféleképpen lehet interpretálni. Vagy úgy, hogy felelőtlenség, de úgy is lehet, hogy itt kezdődik az igazi hit és az igazi bizalom. Ha odaadjuk magunkat az elemeknek, a világnak, aminek mi vagyunk a gyümölcsei. Ahogy az almafa almázik, a világ mindenség emberezik. És miért ne szeretné az almafa az almát? Egy és ugyanaz vele? Miért ne szeretne minket a világ mindenség? Itt azonban bele lehet veszni a dualitás hülyeségeibe. És ha oda megyünk, ahol nincs dualitás, arról meg nem lehet beszélni, nem lehet könyvet írni. Lengen egyik tanítómesterének, Igérem e. Haunnak rettenetes tapasztalatai voltak a háborúról. Látta, átélte, hogyan ölik, kínozzák egymást az emberek, milyen körülmények közé kerülnek a katonák, és hogyan halnak meg százával. És ő ezt rettenetesnek találta. Lengen kívül John Heaton is a tanítványa volt, akiről most eszembe jutott a történet. Heaton tulajdonképpen nem hitt az emberi gonoszságban. Számára a háború inkább izgalmas volt. Sokkal fiatalabb is volt, mint hau, és valamiféle romantikus elképzelés dédelgetett arról, milyen remek dolog a háború. Az ember megmutathatja, hogy bátor, lehet szolidaritást átélni, és tulajdonképpen fenkölt és magasztos dolog részt venni egy háborúban. Amikor ők ketten erről beszélgettek, arra jött rá Híton, hogy tulajdonképpen nem is tudja elképzelni, hogy valaki meg akarná ölni. Haó viszont azt nem tudta elképzelni, hogy valaki ne akarná megölni. Miért ne akarná? Annyi embert látott ölni, hogy mélyen meg volt győződve róla, tapasztalatból tudta, hogy vannak emberek a világban, akik elvágnák a torkodat, mégis jól aludnának aznap este. Mert lelkiismeret fordalás nélkül tudnak ölni. Híten ezt meg el se tudta képzelni. Miért fontos mindez? Mert szerintem a rezilienciám nagyon is függ attól, hogy milyen világban képzelem el magam. Leng azt is mondta, hogy ő szemrebben és nélkül hazudna magának, ha tudna. Sokkal jobb lenne neki, ha el tudná hitetni magával, hogy az emberek mélyen jók, és nem kell félni tőlük. Hogy szabadon lehet sétálni az utcán, és nem kell félni senkitől. De nem tud hazudni magának. Szerinte neki ez a tehetsége hiányzik mert ahhoz tehetség kell, hogy az ember hazudni tudjon magának, állította. Ha ez igaz, akkor akik hazudni tudnak maguknak, reziliensebbek, mint mások, akik nem tudják ezt megtenni. Ez erkölcsi kérdés is nem, vagy pedig naivitás. Vagy erkölcsi kérdés, vagy struktúrális. Lehet, hogy genetikai. Nem tudom, lengnek miért volt annyira fontos már gyerekkora óta, hogy ne legyen hazugság. Elmesélte nekem, hogy amikor végül öt éves kora körül megtudta, hogy nincs Mikulás, se Jézuska, hanem a szülei hozzák az ajándékokat, akkor mélyen megrendült, hogyan tudtak így hazudni neki. Mennyire félre tudták vezetni. Akkor elhatároztat, hogy soha senkinek nem hiszel semmit. Csak a saját tapasztalatát fogja elhinni. És ha valamit nem tud, akkor nem tudja és kész. Bárki bármit mond is neki, abból csak annyit fog elkönyvelni, hogy az illető azt mondta, ez így vagy úgy van. Ám hogy az így van-e vagy sem, már más kérdés. A szociális gondozókat, a terapeutákat arra bátorította, hogy amikor valaki felhívja őket azzal, hogy ez vagy az a helyzet, segítség kell, akkor ne higgyék el senkinek rögtön úgy, ahogy mondja. Inkább csak figyeljenek oda a helyzetben. Az anya ezt mondja, az apa azt mondja, a gyerek am azt mondja. Akkor menjenek el hozzájuk, töltsenek velük négy-öt órát vagy egy egész napot, és állapítsák meg ők maguk, hogy a saját szempontjukból mi a helyzet. És akkor az a helyzet. Nekem az a helyzet, amit mások szavaiból leszűrök. Tehát nem szabad elhinni senkinek semmit. Ezt tanította Lenk. Szerinte nem tanította volna, hogy erekkorában örült volna annak, hogy a szülei milyen jó kis Mikulásos mesét kreáltak neki. De hát ő nem így érezte. Szerinte kegyetlenül becsapták.